Bosgarren Unitatea, Beatala, Euskararen Eguna Berriro ere iritsi da Euskararen Eguna, zer antolatuko dugu aurten? Iaz, bertsosaioak arrakasta handia izan zuen. Beraz, aurten berriro ere hau zoko bertso lariak etorlitezke saio bategitera. Ideia hona da, aurten ordea saioa besterik gabe egin beharrean, bertso bazkaria egin genezake, zer iruditzen? Ez da ideia txarra. Jende gutxi etortzen bada, gu ardura gintezke. Bestela laguntza eskatu beharko genuke. Laguntza eskatzekotan elkartekoei eskatuko diegu, beti goten dira lanerako prest. Nik itze geingo dut elkartekoekin. aurretik zerbait egin beharko dugu, ezta? Goizean buru handiak eta erraldo jakatera genitzake. Bai, baina buru handiak ateratzekotan garbitu egin beharko genituzke. Iaztik ez ditugu ukitu eregin eta oso zeikin daude. Gazte asambladakoek egin lezakete lan hori. Asko dira eta gustura lagunduko dikute. Trikitilariak ere ibil litezke kale jiran. Tabazka laurretik, interneten jartzeko argazkia egin genezake. Maika, zuk aterazen ezake argazkia? Bai, nik argazkia egin nezake, baina interneten jartzekotan norbaitek lagundu beharko dit. Blasai, eh, nik lagunduko dizut, askotan egin dut hori. Arratxaldeko bostetan, Euskaraz bizinai dut manifestaziora joango gara denok. A dos. Gendearekin itzegingo dugu eta gaitaragoa dagoenean kartelak jarriko ditugu auzoan.